Gurekin telefonuaren beste puntan Jon Antsa, kasetaria, egunon zuri, Jon? Egunon. Zurekin aztertuko ditugu atzoko emaitzak, hauteskunde eguna baitzen Espainiak estatuan, Kongresurako auteskundeak, legibiltzareko auteskundeak, legislatiboak, beraz. Eta behar bada, asteko, goizetik emaitzak aipatzen ditugu, Katalunian edo, eta ego euskalegian, eh, euskadin batez ere alderdi abertzale subiranistek edo independentistek emaitza onak ahdietxe dituzte, jakinez hauteskunde legislatiboak zirela, aski ahi gari, nola ondorioztatzen dituztu emaitza horiek? Bai, egia da, eh, estatu mailako hauteskundeak izanik eh, normalki eh, alderdi abertzaleak direnak, edo eh, subiranista direnak, zailagoa ezaren dute duren agenda politikoa ba, E, nola herritarri erritarri eraraztea edo jakin eraraztea garrantzitsua dela bozka hori ematea, alderdi e, independenista bat bozka ematea horrelako e, testenguru batean. Baina gila da, e, atzokoan hori e, aldatu joera, hoiko hori aldatu edintzela eta Katalonian, ba, ezkerra errepublikan nien zekulago emaitza historikoa lortu zituen, ama ostauki lortu zituen, e, milioi bat bozka baino gehiago, berak bakarrik, e, puztemonen alderdiak ere, ba, eutsizion eta Ia, ja, ja, beste milioi erdi bozkaren jago emantzizuen. Eta aldiz Euskal Herrian, ba, Euskal Herria binduk e, lortu zuen e, bere hautezlerian mugitzea. E, e, kasu honetan, e, bozketara eramatea, aurrekoetan e, gutxixeago mugitzu zuen. Eta bestetu, ba, Euskal Herrian zaleagere ikaragarrizko borakala izan zuen atzo. E, atzo, e, hautezleria erdi e, galdera bat, e, galdera zen, ea e, eskuina eta oltraeskuina edo ezkerrak behartzen izan presidente e, Espainiaren estatuan eta e, Euskal Herri arrasko, eta Arraskoak kasuak horri garantsiotziotena izan zer gainagozukela e, Euskal Herriko markoa indartzea galdera horren aurrean mm. aipatu ai dute atzo erran dute frente antifascista ere izan dela norazpait. Bai, e, horrela ere deitudakioke. Egia esan, bi e, biharpiki izan ditu, ez da? E, abertzalen e, aldetik, e, bata hori izan da. Nola gelditu e, ultraeskoin ja, nola egin aurre ultraeskoin horri. Gero Espainian, e, bueno, faxismoaren kontua badakitzen txat dereziareba dela. ezta Europako beste tokietan bezala, eta ben, bordea izan da e, batzuetan edo luzaro bentzat, dira, faxistatzat edo, edo ultraesko Ba, kontsideratzen ez genituen, e, besta ezin da batzuen pehan, eta, baina hori bueno, analizioria parte duzita, hori izan parte bat, hori zan egindan egan parte bat, baina bat bigarren bat eta edo enolazena, eta zen errepubliken aldeko autuegitza, eta, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, eta baita gariztean. Um, azpimahatzeko ere alderdi populaxak duela laurteko emaitzen erdia Ukan duela uh, nola ze box taldea edo eskuimulterreko talde horien gatik izan da, zure ustez? Eh, bai, begira, eh, galtzak urezagarno da, eskuinek eta ultra eskuinek, eh, eh, Espainian amaika milioi eta orain buruzarina baina tira amaika milioi terdi, boska, erdi bozka erdi dituzte guztiak bat hori emaitza oso handia, da, eta hori ereztugu eh, zera Egebi biziati kendu behar, zeren egin dituzten proposamenak eta irunen kanpaina mota ikusita amai 1.000.000+ bozka horiek e, zenbatu behar dira e, e, bon, e, oso eskuinerako autu bezala, ezta. E, ezkerrak aldiz fiskar e, gutxi xeago atera du, emaitzetan antzekoa baina eskuinak bozka gehiago ditu estatu mailako ezkerrak baina, baina e, diputatuetan e, alde handia egonda ezkerraren alde, eh? Eta hori izan da, eh, haiztu zen ere, ba, eskuniak banan duta orkestu direlako, eta Espainiako, e, e, zera, sistema elektorala edo, autoeskunde sistemak, e, badue, zera, e, kombinazio bada, e, sistema proportzionala, eta joera majoritarioa baduen sistema baten artekoa eta beraz, lehen, e, gelditzen den indarrak, e, barruti bako izan, abantala esaten du ondorengo emaitzar, eta hori geartatu da, ezkerrarekin lehen indar izan dela, toki askotan, eta horrek, ba, bantan jaman diola ditutatutan, ez uh -huh. da? E, ezote dute ere uh, aurreko inkestek beldura sortu, zerren box, box eskoin mutu gari uh, ba, ulkigeiago aurre ikusiak zitzaizkion, eta ikusi dugu parte hartzea ere uh, historikoa izan dela, uste dut, uh, leku gehienetan? Bai, e, inkesten kontua badak izten oladan estatu frantzesean berdin pasatzen da, ikaragarri markatzen dela eh, joera politikoa, ez da? Kaso honetan, einkestek e, marrastu zuten nola baiteko kontakitzu, eta erraten zuten bueno, e, e, eskuniago oso indartxu datu, eta beraz hori gelditu nahi badutu, e, aldere sozialistari e, eman behar diozue botua. Idea hori behenetan e, indartxu ezana, eta horrela funtzionatu du. Baina estatu osoan, aldere sozialistan, ingoera osa ondia ezan du, ezkerrak e, mobilizanzio osa ondia du, ziurrenik beldur hori begoelako, Hau ez da berria, Espainiar politikan, bere garaian Felipe Gonzálezek ere horrela irabazen zituen autoskundeak, berak ondo egitu behatu dut, baina biti zegoer beldurrori eta itzuliko dira berriro efrankistak eta bar boterera, eta horregatik jende askok, ezkerreko jende askok, bozka zion bai Felipe González eta ondoren zapatero izan zenari. Ez da nik uste dut, Pedro Sánchezek antzeko estrategia bat erabili duela eta da ondo batera zailela. Hain zuzen, eh? Pedro Sanchezek irabazi ditu bozak duela sortzi labete zentsura mozioa irabazi zuen eh, Podemos eta abertzale guzien sustengoarekin orain ere maitzako betu ditu errandu zu ere eskuin mutu buru egiteko ondorio bat izan dela baina eh, bakarrik ezin du gobernatu, Pedro Sanchezek ez du gehiengo osoa Podemosetik eh, akordioa aski egesta izango balin bada ba, Podemos eta so eh, erialistek bakarrik gobernada dezakete? Bai, orain irikitzen den eskenatoki honetan, eh, Lehenik Eferro Sanchez oso indartuta ateratzen da eta aukera bat baino gehia udauzka. Eta oraintxe ba aztertzen dira zen aukerarik horrena. E, aukera bat bada ez cidadanos alderdiarekin e, elkartzearena, hori aukera hori hipotesiori nalai hipotesi centrista edo, ez zu saiona eta nik ez dut oso eh, posibele ikuste pertsonari baina bueno oraindik ordu batzuk besterik ez dira pasat da ez eh, dakigu podemos ekin elkarte hori da podemos ene konlukena zortan eh, Pablo eh, gobernu eskerta bat eh, egingo ziola iragarri zuen eh, Pedro Sánchez eta biak bi alderdiak batuta eh, eligateke gehiengoa sortziko baina oso gertu leudeke. eh batuketa guztiak eginda posible da gobernu bat egitea Espainian eh, alderdi independentistak eh, barne izan gabe. Eta hori da zehurrenik Epego Sánchezzen eh, garaipenetako bat. Eh, ez zituela eh, Katalanen botuak behar izango gobernu bat osatzen. Horken zuen nahi, zailonik eh, eh, interesatuko Katalanekin akordea bat egitea baina berez, eh, batzuketak eginda eh, Katalanen beharrik ez dute izango gobernu hori osatzen. Mm Hau. -hmm. Beraz, ez da, zuruze, zuru solasak izango dira, bai alez, Pedro Sánchez eta Dibidez Kataluniako independentistekin? Bai, e, solasak izango dira, segur. E, gobernu hausarteko nik aurrikusiko nuke, ez ez, zeren Pedro Sánchez zen tokian ezarrita, zauka, ez, ez zu, gobernu hausarteko inolako e, beharrik, eta ziurrenik independentisten tokian ezarrita ere, ez lukete, e, bueno, Interes berezirik ere Espainiako gobernu batean parte hartzekoa. Beraz, Katalanek, ba, zera presio politiko bidean kildatuko dituzte, zeren independentismoa Katalunean e, bizik indartuta atera da, atzoko baitzen nondotik, asko go dira epatu dugun bezala, eta beraz, badute, beste indar bat orain, e, perrozen ziztena, orain, ez eta e, ez eragin korrak izan, edo ez erabaki izan gobernu hartzeko. Bukatzeko, Jonantza, eh, maiatza bukaeran erriko eh, hauteskundeak izango dira, Euskal, ba, erkidegoenak ere, eh, autonomia erkidegoenak ere. Eh, pentsa daitike horire abertzale taldek eh, maitza izugarriak eh, eginen dituztela? Beno, ba, eh, ma, eh, ikusi duen bon joera eh, ikusirik, de... normalki, Euskal Herrian, eh... E, abertzaleek emaitzarik onenak herriko e, auteskondean eskuratzen dituzte. Ondoren e, auteskonde ba, hemen autonomikoak edo ditzen ditugunak, ez zen, euskal erki eta metanaparrako foru e, autonomian, eta e, ondoren etortzen dira Espainiakoak. Zta. Beraz, e, hilabete bat besterik falta ez denean, eta horrelako mobilitzazia ondia lortu dutenean denean indarra abertzaleek e, pentsatzekoa da e, leia ondiena urrengo hauteskunde eh, municipaletan eh, eskagarria bildu eta eskualerik jentzaerearen arteko ezango dela. Eh, beraz, baina hori ikusten egitekela, eh, emaitza beti izaten da honak eta horrengo honetan ba, ikusiko ea obea den. Edo ez, hori ikusteke. Ongi da, zainduko ditugu emaitza horiek torreko direnean emendik eh, hilabete batetara tirango baitira hauteskunde behi hauek. Mil esker, eh, Ion, gurekin egoteagatik goizuntan. Eta 8ak 13 minuta pasaturik egoizbigi saioa segitzen ari ez direstela 20 tarazten